Той таки Бума, а по-дорослому Броніслав Тутельман, викликав із мене ні без безодні ще один чернівецький опус. Я довго вдивлявся в його фотографії, а потім таки написав до них передмову, про яку він просив. Вона свого часу вийшла в альбомі, але хто там її читав чи бачив? Зараз я її скопіюю. І викладу тут повністю. Щоб хоч у такий спосіб розпрощатися з цим вампіром, цим прутом, цим Дунаєм, цим Йорданом. Сім медитацій для Броніслава Етутті. Матерія. Метець мусить бути войовничим матеріалістом. У тому сенсі, що він не може не вірити в Бога. Матеріальність Бога доводиться фотографією. Коли я добре зрозумів те, що сказала про фотографію недавно спочила з Богом С'юзен Зонтак, то Бог виявляється таким самим елементом матерії, як спалах, промінь або голос. Бог є елементарною частинкою, принаймні кожного митця. Що ж до матерії, то головною її ознакою є кругообіг, а формою – сфера. Тобто цьому митцеві йдеться, зокрема, про кругообіг єврейських тіл у природі. Руїни. Упродовж майже двох століть нахил до руїн офіційно вважався ознакою романтизму, а романтизм – ознакою відірваності від реального буття. Щойно коли чергова криза надвиробництва вкупі з кінцем історії Спричинила проголошення постмодерної естетики звалищ, руїни отримали свою амністію. Тепер уже й нагромадження порожніх пляшок чи гори старих черевиків свідчать про колажність і довільність поєднання елементарних часток існування. А головне про колишню красу і цілісність єврейського світу. Цвинтар. Цей митець одним із центрів такого колишнього світу зробив цвинтар, тобто місце зустрічі наділене особливою крихкістю. Ніщо в нашій частині Європи не терпить так від зміни цивілізацій і режимів, як цвинтарі. Будинкам легше, їх можна привласнити і заселити. Але хто захоче турбуватися про чужі нагробки – і про считуваність палестинських письмен. Таким чином, цвинтар це завжди ліро епічна книга, з надто великою кількістю героїв та персонажів, до того ж зовсім непридатна для читання, якщо цвинтар єврейський. ЗЕЛе. Тут ідеться не просто про колір, а про стихію. Зелене починається в березні а закінчується у жовтні, і воно є звіром. Це такий пожирач цвинтарів, його ще називають травою забуття, але це неправильно, бо річ не тільки у траві. Якщо цвинтар залишається без людей, тобто в єврейському місті і світі не стає тих, котрі мали б ним опікуватися, то зелене робиться цвинтарним викликом і знаком. Воно засвідчує кругообіг єврейських тіл у природі. Його поєднання з письменами і каменями створює особливу напругу між елементами Бога в цьому митці – камені. Так от письмена, а також камені, а також письмена на каменях становлять для цього митця саме ту матерію, з якої пошита сорочка його світу. Його камені, як різьблені, так і звичайні, це орієнталізм. От тільки у випадку з різьбленими каменями можемо це доводити мистецтвознавчими шляхами. Що ж до звичайних каменів, камінців, кругляків, більших і менших, сірих і світлих, то цей орієнталізм походить виключно від цього митця. Євреї завжди покладають камені там, де їх раніше вбивали. Цей митець є збирачем каменів уже тому, що живе в цьому місті. Чернівці Улюбленець хасидів і гуцулів Франц Йосиф, невідомо чи той самий, у своїх ланцюгових візіях бачив Чернівці східною митрополією значно більшою від Львова і Відня, принаймні з кількома вищими будинками і значно глибшим цвинтарем. Коли ж побачив із повітря Нью-Йорк, то й він не здався йому більшим за Чернівці. Зрештою, жодного з цих міст насправді не існує. Нью-Йорку не існує, бо само його існування засвідчило б матеріальну похибку Бога. Чернівців не існує, Бо що б тоді залишалось вигадувати цьому митцеві? Світло З однаково важливих для будь-якого початкового творення світла і темряви вибираємо перше. Воно не має усталеної форми, запаху ані кольору, проте цілком фотографічно доводить матеріальність Бога. Скажімо, в постаті цього разу – офірного цапа, наскрізь просвітленого над вечірніми променями. Воно також може уявлятися нам небом, здається, літнім. Сфотографувати голос – завдання з майже нереальних. Але оскільки в цього митця немає іншого виходу і призначення – то йому так і вдається виловити мовлене з-поміж хмар Бронислава